בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה י"ז, מיוסד על תורה י"ז בליקוטי מוהר"ן. ריבון כל העולמים, מדון כל הנשמות, אתה בעט עולמך ברצונך הטוב בשביל ישראל עמך, כמו שכתוב בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה בשביל ישראל שנקראו ראשית, כי ישראל עלה במחשבה תחילה. ובשבילנו בראת כל העולמות כולם, מן תחילת האצילות עד עולם הגשמי הזה, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. והכל בראת ברצונך הטוב למען אשר תתפאר בנו בכל דור ודור. ובכן תרחם עלינו אבינו אבר חמן ותזכנו לעשות הטוב בעיניך תמיד, ונזכה להיות כרצונך הטוב באמת, לסור מרע ולעשות טוב תמיד. למען נתגלי ההתפרעות והשעשועים שלך בנו לעולמי אדוני נצח נצחים. וזכני ביחמך רבים ליתן צדקה הרבה לעניים מעוגנים הרבה ולצדיקי אמת. למען נזכה להיכלל בנפשות רבים של בני ישראל עמך, ועל ידי זה תזכני ביחמך רבים, שנזכה לגלות ולהעיר את הטוב הכבוש בנו. כי אתה ידעת את עוצם יופי קדושת הטוב הכבוש אצלי בגלות גדולה ומרה מאוד זה כמה שנים. מיום יותיע על האדמה עד היום הזה. ואיני זוכה עדיין להחם על עצמי, להוציא לאור תעלומות והסתרת הטוב שבי הכבוש בגלות. ואיני זוכה להזכיר את עצמי היטב, איכן אני בעולם. ואיני יודע מה לעשות, באיזה דרך ומנוס אזכה לגלות הטוב שיש בי. אנא אדוני, תן לי עצה, תן לי חנינה, תן לי ישועה שלמה. עשה היא מפה ללחיים, לבל יהיה ושלום. כמת בחיי. עשה ימי חסד חינם כאשר נאה לך, לא כמעשי ארעים ופעולותי המגונות ודעותי המעורבבות. חוס וחמול לנפשי האומללה מאוד יהמונה מערך ורחמיך על עצם הטוב שיש בי, שיוכל להתגבר, לכבוש את הגוף ואת תאוותיו תחתיו. שיהיה הרע כפוף ובטל תחת הטוב עד שיתבטלו ממני כל תאוות הגוף ומידותיו הרעות, באופן שאזכה להיות כרצונך והטוב באמת תמיד. אבי שבשמיים, אבי שבשמיים, אב החסד, אב הרחמן באמת, החומל דלים, השומע ענקת אביונים. הרואה בעלבון עלובים, השומע ומאזין צעקה מעמקי השאול תחתיות ומתחתיו. עד אשר אין מקום, אשר לא תשמע ממנו כל הנחה והנקה. למדני מה לדבר לפניך, אורני מה שאומר לפניך, עודייני מה שצעק אליך. חמול על נא עלוב נפש כמוני, על נכאה לבב כמוני, על חסר דעה, חסר לב כמוני. על חלוש כוח כמוני, על מבולבל ומטורף ומעורבב בכל מיני ערבובים כמוני. אשר הטוב שבי הוא כבוש, כמו בבית הסוהר ממש, ובגלות גדולה ומרה מאוד. וכמה אלפי אלפים מחיצות וחומות ברזל, ומסגר על מסגר מסבבים אותי. וכמה וכמה אלפים שומרים ואורבים עומדים עלי בכל עת ובכל רגע, לא יתנוני השב אורחי. ואיני יכול לעשות שום תנועה שיהיה כראוי. אפילו בעת שאני מתעורר לעשות איזה דבר שבקדושה, איני זוכה לעשות תנועה קלה שיהיה ליופי והידור, קראוי לאיש ישראלי כאשר אתה ידעת. אוי לי מאוד, אוי מר לי מאוד מאוד, אהה ה' מר לי מאוד, אוי הנפשי, אוי להנפש אשר עשתה מעשים כאלה, אוי להימים והשנים אשר כיליתי באבלים ובבלבולים רעים מאוד כאלה. אדון קול, אליך זעקתי ושיבעתי מלא רחמים. הטה אלי אוזניך ושמע, פקח עיניך ורעש וממותי וראנה בעוני ועמלי. ריבונו של עולם, אתה זיכיתני ברחמיך הרבים להיות בכלל זרע ישראל עבדיך. וקרבת אותי ברחמיך הרבים לצדיקי אמת, להאמין בהם, להשתוקק להם. שימי כחסדיך בזכות הקדושים אשר בארץ המה, ועוזרני וסייעני שיגיע אלי הערה ויתעוררות אמיתי. שיזכור ויתעורר את עצמו באמת הטוב שבי, ויתוודע להטוב שבי, מעלתו הגדולה, מהיכן הוא נלקח ונמשח ממחשבה עליונה דקודשבריחו. אשר שם עליתי במחשבה תחילה בתוך כלל נשמות ישראל. ואני בריאה קלה שבים למעלה מכל ארבע עולמות, שמצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואני בשורשי למעלה מכולם. כי אנוכי מזרע ישראל שעלו במחשבה תחילה, ובנו נמלח השם יתברך ונתייעץ צימנו, לברוא את כל העולמות כולם וכל אשר בהם, עד תכלית העשייה שהוא העולם הזה וכל אשר בו. בשמיים, בארץ, בימים וכל אשר בהם. ועתה עתה עוזרי נינא, אחזקי נינא, אמצי נינא, עקיצי נינא, עוררי נינא, שזכה בהחמך וחסדיך האמיתיים להזכיר את עצמי היטב, והיכן אני בעולם. לאיכן נשלחתי, לאיכן התרחקתי ממך עדנה? היומן כי סופר שטוב אמיתי כזה מושרש בי יהיה מושלך במקום אפל וחושך כזה, במקום שפל כזה, באפלה מנודח כזה, במקומות פגומים כאלה, במקומות נמוכים ורחוקים מן הקדושה כאלה, במקומות שאינם ראויים להיקרא בשם מקום כלל. אנא אדוני חמור עלי, חוסה עלי, כי בכל עת שאני רוצה לדבר ולפרש שיחתי לפניך, איני יודע מאיך נתחיל לבקש ואיך אסיים. ומרוב דוחקי ועוני אשר צרכי מרובים מאוד, אשר לא יספיקו אלפים ורבבות יריעות לבערם, מחמת זה איני יכול לפתוח פי כלל. ואפילו בעת שאני מתחיל לדבר קצת, דברי מבולבלים מאוד, מעוצם ריבוי צרכי אשר מרובים ביותר, אשר אי אפשר לבער ולפרש כלל בשום אופן. כי אם לפניך, אדון, כל נגלו, כל התעלומות והמון נסתרות שמבראשית. ואתה יודע צפון לבבינו ועומק מחשבותינו, אשר בתוך פנימיות, פנימיות מחשבתית, צועק הטוב שבי בכל עצום ומר מאוד. זעקה גדולה ומרה מאוד מאוד, אשר אי אפשר לסבול עוצם מרירות צעקת הטוב הכבוש בקרבי. בגודל הרחמנות שיש עלי בלי שיעור וערך ומספר כלל. ולמה תעלם אוזניך ותסתיר פניך ממני זה זמן רב מאוד, והמון מעיך ורחמיך אלי יתאפקו? ובכן, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, כשם שגברו רחמיך וחסדיך עצומים עלי, ובראת אותי בן זרע ישראל עבדיך. כן יאמרו מעיך וחנינותיך וחסדיך גדולים עלי, שאזכה לשמוע היטב את כל דברי הצדיקים האמיתיים. ויפקחו עיניי וישמעו אוזניי, ולבבי אבין היטב את כל דברי הצדיקים האמיתיים, אשר עוסקים תמיד לעורר ולהעלות את הטוב הנמשח מנשמונות ישראל הקבוש בגלות, ולעשות בעלי תשובה וגרים. הן כל דברי הצדיקים האמיתיים שבדור הזה, הן דברי צדיקים אמיתיים שוכני עפר הכתובים בספריהם הקדושים. עד שאשמע ואראה ואבין היטב את דבריהם הקדושים, עד שהטוב שבי יתעורר בתוקף גדול. ובכוח וגבורה גדולה עדי קדושה, עד שאזכה להתגבר באמת על הרע, לשברו ולגרשו ולבטלו ממני בביטול גמור, באופן שאזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם, ואזכה להיות כרצונך טוב באמת, בקדושה ובטהרה, בשמחה ובטוב לבב. אנא ה' חמול עלי ומלא בקשתי ברחמים. ובכן תעזרן ה' אלוהינו ברחמיך הרבים שהתגלה האמת בעולם. עד שיתעוררו כל ישראל בתשובה שלמה לפניך באמת, וישמעו רחוקים ויבואו ויכירו כוח מלכותך, ותמלא רחמים על עמך ישראל, ואפילו על הטוב הכבוש בין האומות, ותעשה כגודל נפלותיך הנוראות באופן שתודיע להטוב הכבוש ביניהם, המפוזר ומפורד בין העמים במקומות הרחוקים מהקדושה מאוד מאוד, ותודיע להם היטב היכן הם בעולם ולעיכן הם מוכנים ללך אם לא ישובו חס ושלום, עד שיתעוררו היטב. וירחמו על עצמם ויזכרו את ה' וישובו אליך, והתגיירו באמת. כי אתה, ה' לבד, ידעת את גודל עוצם הרחמנות שיש על הטוב הכבוש במקומות כאלו. ואתה ידעת באמת כי אין רחמנות בעולם יותר מזה, ואין שום צער ואיסורים שבעולם נחשבים כלל כנגד הצער והאיסורים והעינויים הקשים והמרים שיש לטוב הזה. אשר אי אפשר לסבול כלל את גודל ההחמנות שיש על הטוב הכבוש במקום שהוא כבוש, שנתרחק מהאביב שבשמיים. ומה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי לבן שגלה מעל שלחן אביו. אוי ואבוי לבן הזה, אוי ואמר, אוי ואמר מכל מיני מהירות לבן הזה, שהיה במקום שהיה ועכשיו נפל למקום שנפל. ואם אתה בעצמך לא תרחם עלינו חס ושלום, מי ירחם עלינו? מי יעמוד בעדינו? כי אתה אין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים. כצדיקי האמת שהיה להם זה הכוח להודיע האמת לטוב הכבוש, הלא יום הנסתלקו בעוונותינו הרבים. ומה נעשה עכשיו בעת צרה הזאת, אשר כמוהו לא נהייתה, אשר נשארנו כתורן בראש ההר, וכנס על הגבעה באין משען ומשענה. הוא רואה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואין עוזר ואין סומך. הביטה בעוניינו, כי רבו מחרובינו וצרות לבבינו, עוזרינו כי עליך נשענו. טוב ומטיב לכל עשה למען טובך, עשה למען כבודך, ועשה את אשר תעשה באופן שיוחזר כל הטוב המפורט והמפורר בין העמים אל הקדושה. ויתווספו ויתרבו בכל פעם גרים ובעלי תשובה אמיתיים עד שישובו כל ישראל וכל בעולם אין לך באמת. ונזכה לראות מירה בתפארת רוזח, להעביר גאולים מן הארץ, לאלים כעות יקרת ולתקן עולם מלכות שדי. וכל בני בשר יכירו בשמך, להפנות אליך כל איש הארץ, יכירו וידעו כל אש ותבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבה כל לשון. ובכן, תעזרנו ברחמך רבים, שנזכה לשבר את תאוות אכילה ותחליט באמת, עד שלא יהיה לנו שום תאווה גשמית לאכול ולשבוע בשביל תאוות והנעת הגוף חס ושלום. רק כל אכילתנו ושתייתנו יהיה הכל לשמך באמת, כדי שיהיה לנו כוח לעסוק בתורתך באמת. ונזכה לאכול בקדושה ובטהרה למען שמחה לבד. ותהיה בעזרנו ותשמרנו ביחמיך הגדולים, ותצילנו מכל מיני מאכלות אסורות. הן מייסורים דאורייתן מייסורים דרבנן, ותשמור אותנו תמיד, שלא ירה לנו שום מכשול לעולם חס ושלום. ולא יבוא לתוך פינו שום מאכל אסור לנו. כי אתה ידעת את ריבונו דה עלמא כלה שאי אפשר לבשר ודם להיזהר ולשמר בעצמו מכל מיני מאכלות אסורות מתערבותיהם, אשר פרטיהם ודקדוקיהם רבים מאוד ועצמום יספר. ואתה יודע גודל הפגם העצום הפוגם בנפש ישראל על ידי מאכלות אסורות חס ושלום. על כן רחם עלינו למענך ועוזרינו ובושיעינו לשמור את נפשנו שנזכה להיות ניצולים ופרושים ומובדלים לגמרי מכל מיני מאכלות אסורות. מנבלות וטרפות, משקצים ורמסים, מבשר וחלב, מיינסך, מחלב ודם, מגיד הנשב עבר מנחי, החיים, מפת של עקום ובשולי עקום, ומשאר כל מיני מאכלות אסורות מהם ומתערובותיהם, וממש וחמץ בפסח. ומכולם תשמרנו ותצילנו ביחמיך העצומים, שלא ייכנסו לתוך פינו ולא יטמאו את נפשותנו. ונהיה אנחנו וצאצאינו נקיים וטהרים ומובדלים מהם לגמרי. ותקדשנו בקדושתך העליונה, ותקיים בנו מקרא שכתוב, ויהי תמליק קדושים, כי קדוש אני. חוס וחמור עלינו ופדינו ועצירנו מלטינו מכל מיני תומות ומכל הדברים המשקצים את הנפש. ותקדשנו בכל מיני קדושות, ועוזרנו וזכנו לאכילה דקדושה בשלמות באמת, כראוי לאיש ישראלי. ונזכה להשלים פגמי המזבח דקדושה, על ידי אכילתנו בקדושה ובטהרה, עד שיהיה השולחן שלנו מכפר כמזבח. ותזכנו בהחמך רבים לאמונה שלמה באמת, ותיתן לנו כוח ושכל לקדושה, להכניע ולבטל כל מיני אמונות כוזביות, ולהשיב ולהחזיר את כל הטועים באמונות כוזביות, שישובו כולם לאמונתך הקדושה. אנא אדוני עוזרנו לצאת מתאוות גופנו, מאחירת מעשינו, מקסילות דעתנו. וזכנו בהחמך רבים לתן צדקה הרבה לעניים מעוגנים הרבה ולצדיקים אמיתיים שבדורנו. למען נזכה על ידי זה להשלים ולתקן פגם המזבח שנפגם על ידי עוונותינו עד אשר אין לנו לא אישים ולא קרבן ולא כהן שיכפר בעדנו. ובכן תרחם עלינו שנזכה לתקן את פגם תאוות אכילה ונזכה מעתה לאכול בקדושה ובתעד שהשולחן שלנו מכפר כמזבח. ונזכה להכניס אורחים הגונים על שולחננו וליתן חלק מסעודתנו לעניים הגונים. וזכאנו ללמוד תורה על השולחן, ויהיה השולחן שלנו מלא ושלם בכל מיני שלמות וקדושה בלי שום פגם כלל. עד שנזכה שהשולחן שלנו יתאר אותנו מכל עוונותינו, ויזכה אותנו לאלמא דעת ולפרנסה טובה. ונהיה רשומים לטוב לעילא ולעילא, ונזכה שיתווסף לנו כוח וגבורה בשעה שנצטרך. ונזכה שלא יהיה שום כוח להסית רעך כלל משולחננו ואכילתנו, כי אם מעט דמעט חיות המוכרח ליתן להם בצמצום גדול. כברצונך הטוב, ולא יותר מהכרח כלל. ונזכה לקיים מצוות נטילת ידיים במים בשלמות, ונזכה לקדש ידינו על ידי נטילת ידיים, וימשך עלינו על ידי נטילת ידיים ראשונים ואחרונים. ויקוים בנו מקרא שכתוב, והתקדישתם וייתם קדושים, כי קדוש אני ה'. ותעזרנו לברך ברכת המוציא וברכת המזון, וכל ברכת הנהנין תחילה וסוף בכוונה גדולה כראוי, בקדושה ובטהרה. ונזכה שיקויים בשולחן של המקרא שכתוב וידבר אליי זה השולחן אשר לפני ה'. ונזכה על ידי אכילתנו בקדושה להכניע ולבטל כסילות דעתנו וכיעור מעשינו. ותעזרנו שיהיה נשלם דעתנו על ידי אכילתנו בקדושה ובתהר כרצונך הטוב. אנא ה' אתה ידעת את רוצם בלבול וכסילות דעתי שמתגבר עלי בכל ובכל שעה עד אשר כשל כוח הסבל. ואין לי יודע מה לעשות ואיזה תחבולה אבקש לתקן את דעתי ולהכניע כסילות דעתי. עכשיו מזה באו מעשיי מכוערים. ולא יודעי שלא זכיתי לתקן דעתי ומעשיי, אף גם הוספתי בכל פעם קלקולים על קלקולים, ופגמים על פגמים, ועכירות על עכירות, וכסילות על כסילות, ובלבולים רבים על בלבולים. דלו עיני למרום, אדוני עשקה ערבני. הרוב עבדך לטוב, אל אה, יעשקוני זדים, הוציאה ממסגר נפשי. חוננו מאיתך דעה, בינה והשכל, ועוזרני שאזכה לשוב במחשבותיי הרעות. ואזכה לעזוב דרכי הרע ומחשבותיי הפגומות והמבולבלות המבלבלים אותי ומונעים אותי מאוד מלשוב אליך באמת. חוס, נעלי, חוס וחמול נא עלי, ימום וחסדיך ותן לי תקווה טובה שאזכה מעתה לרחק ולגרש מעלי כל מיני מחשבות רעות, וכל מיני בלבול הדעת שבעולם. עד שאזכה חישקל מרע להשלים את דעתי ואזכה לשלמות הדעת לקדושה. ועל ידי זה תזכני ביחמך רבים לעזוב מעתה את כל מעשיי הרעים. ואזכה מעתה להיות סור מרע באמת ותעזרני לתקן את מעשיי. ותחת מעשיי מכוערים אזכה מעתה לעשות תחתם מעשים נעים, מעשים הגונים, מעשים טובים שיהיו לנחת ורצון לפני כיסך ועוד ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שיפקח לי אור השכל לקדושה. ויתגלה לי אור הצדיקי האמת המהירים בכל העולמות כולם, ומכל שכן בעולם השפל הזה. ומעוצם עכירת מעשינו וכסילות דעתנו נסתה מנורם הגדול, עד, שאשר, עד אשר אפילו כשאנו זוכים להתקרב אליהם ולעסוק בספריהם הקדושים, אין אנו זוכים להרגיש ולראות כלל אורם הצח והמצוחצח. ואין אנו מרגישים נעימות, קדושת דבריהם, מעוצם חשכת שכלנו, כסילות דעתנו ואחריות מעשינו. ומחמת זה נחשך אור היראה והאהבה הקדושה מאיתנו, עד אשר בעוונותינו אנו רחוקים מאוד מיראה ואהבה אמיתית. אנא אדוני חמור עלינו ואל תזניחנו ואל תיטשנו, ותעזרנו להשלים את דעתנו ולתקן את מעשינו. ותפתח לנו את אור הדעת דקדושה שיתגלה לנו אמת. ונזכה לראות בעיני שכלנו את אור הצדיקי אמת, ונזכה להיכלל בהם ולהתדבק בדרכי מעשיהם הטובים אשר אותנו. ועל ידי זה נזכה ליראה ואהבה לידי בשלמות באמת. ונזכה להתקרב לצדיקי אמת שיש להם כוח לגלות את גודל ההתפארות שאתה מתפאר עם עמך ישראל בכל דור ודור. כמו שכתוב, ישראל אשר התפאר. אין בכלל מה שאתה מתפאר עם כלליות ישראל עמך הקדוש, אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות. אין בפרטיות מה שאתה מתפאר עם כל אחד ואחד מישראל בפרט, אפילו עם הפחות שבפחותים, אפילו עם פושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, אתה מתפאר ומתגדל ומתרומם בו. ואין בפרטי פרטיות מה שאתה מתפאר ומתנשא בפרטי המעשים והתנועות טובות של כל אחד מישראל. כל אלו ההתפארו, תתגלו על ידי צדיקי אמת. ועל ידי זה יתגלו לנו כל הרצונות שיהיו לך בבריאת עולמך, בכלליות הבריאה ובפרטיות של כל נברא ונברא בפרטי פרטיות. אשר הכל היה רק בשביל ישראל עמך כדי שתתפאר ותתגדל ותתרומם ותתנשא על ידי ישראל עמך. ועל ידי זה תזכנו בחממיך הרבים שנמשך עלינו יראה ואהבה בשלמות באמת, שנזכה ליראה את שמך הגדול והנורא ולאהבה אותך באמת בכל לבבינו, בכל נפשנו ובכל מאודינו. אנא אדוני שומע תפילה, שומע צעקה, שומע הנחה, שומע כל תפילתנו ברחמים, מלא בקשותינו למענך ולא למעננו. שנזכה לתן צדקה הרבה לעניים הגונים ולצדיקים אמיתיים שבדור הזה. ועל ידי זה נזכה להזכיר את הטוב הכבוש בגלות, ובפרט הטוב הכבוש אצלי בגלות גדול, שיזכור את מעלתו הגדולה. ויתעורר באמת ויתגבר על הרד, אזכה להכניע ולשבר ולגרש את הרע ממני לגמרי, ואזכה לשוב בתשובה השלמה ונזכה לתקן את פגם תאוות אכילה, ותעזרנו לאכול בקדושה ובטרה למען שמך לבד באמת, ונזכה להכניע או לבטל כסילות הדת ועכירת המעשים. ותזכנו בחסדיך הרבים לשלמות הדת וקדושה, ולעשות מעשים טובים והגונים בעיניך. ותפתח לנו אור השכל באמת, באופן שנזכה שיתגלה לנו היטב באמת לאמיתו אור הצדיקים האמיתיים, המהירים בכל העולמות כולם. ונזכה על ידי זה ליראה ואהבה בשלמות. ותייחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך באמת בתכלית השלמות, מעתה ועד עולם אמן סלע.